Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Øster og Jeppe Wad Vester. Hej og velkommen til. Jeg har i dag besøg af Freja, og... Øh, jeg har hende alene i studiet. Pernille, hun er dybt fokuseret og involveret på arbejde. Så I må nøjes med mig og Freja. Men når jeg siger nøjes, så er det måske også lidt at undervurdere den her samtale. Freja har mistet sin far i et trafikuheld for to et halvt år siden. Og det kan I høre meget mere om. Men jeg tror først lige, at jeg vil fortælle, at jeg faktisk har mødt Freja før. Jeg mødte hende... En måned, halvanden, efter hun mistede sin far. Det der er, det er, at, at Frederas far arbejdede på samme sygehus, hospital, som min øh, mor arbejdede på. Og jeg kan endda huske, at selvom min mor var på det her tidspunkt der er, øh, er død, men jeg kan huske den ulykke, som Frederas far var i, for jeg har kørt samme rute. Altså, 100, måske 1000 gange i mine år i Kolding. Og jeg kan huske den her ulykke, jeg kan huske, at, at man snakkede om, at, hvor for det første, hvor stor en tragedie det var. Og for det andet, at, at Frejas far var rigtig vældig og afholdt af sine kollegaer op på sygehuset. Og det kan jeg huske, at nogle af mine mors kollegaer også fortalte mig efterfølgende. Jeg mødte som sagt Freja en, en måned efter, og det snakkede vi også lidt om. Og det var lidt vildt den aften, det var en café -aften, hvor jeg var frivillig for børn og sår og holdt noget oplæg. Og Freja kom kun haland halvanden måned efter den, og, og var selvfølgelig rigtig rørt, og havde det hårdt på det her tidspunkt. Og derfor er jeg også øh, ret rørt lige nu, når jeg sidder og laver den her intro, fordi at nu er der efterhånden gået to år. Jeg har ikke lige troet, at jeg skulle møde Freja igen, men hun har virkelig ikke forandret sig, fordi det gør man jo naturligvis, når man mister sin, sin elskede. Men hun er virkelig landet et sted, der er utrolig smukt og utrolig autentisk. Og det har jeg stor respekt for. Når det så er sagt, så handler den her historie om kærlighed. Kærlighed og kærlighed til en far, som ikke er her mere. Og øhm, jeg synes, at hun er utrolig veltalende, velformulerende. Og så rummer den her historie også en, en dybde. Og ja, en masse smil, en masse tårer. Og så få fire gange en masse kærlighed. Jeg, jeg tænker, at det her det skal være ordene på en fantastisk fortælling. God fornøjelse. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Freja, og velkommen til. Tak for det. Hvem er det, vi skal, vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke om min far, som jeg mistede til en trafikulykke tilbage i 19. Og det er ikke så lang tid siden? Nej, det er kun, jeg ja, er lidt over to og et halvt år siden. Vil du ikke starte øh, historien, hvor du føler, den skal startes? Jo. Øhm, ja, altså, jeg bliver lidt nødt til at starte sådan lidt lige på hårdt, fordi det var den 3. juni 2019. Øhm, og min far han var kørt afsted øh, på sin motorcykel om morgenen på arbejde. Øh, og jeg var bare alene hjemme. Øh, det var jamen, en helt almindelig sommerdag. En mandag. Øh, og var. Øh, jeg var på det tidspunkt. Sådan tilkald i en, en børnehave. Øh, og altså, jeg blev så ikke kaldt på arbejde den dag, så jeg var bare hjemme. Og har lavet alle mulige fuldstændig ligegyldige ting hele den dag, jeg har siddet og. Jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg har pillet postkort ned fra min væg og siddet der samlet elefant op i sådan klumper og lyttet til Ulf Morgenthaler-podcast. Øhm, og så på et tidspunkt, der skriver jeg til min far, at lad skriver skrive og spørg, hvornår han øh, hvornår han kommer hjem. Øhm, og der skriver han, øh, jeg kører nu, kage, øh, eller så er hjemme, om, er hjemme om 45 minutter så kan jeg ikke snakke fra nu af. Vi ses. Og jeg skrev en besked til ham, jeg skriver, at vi ses. Øhm, og så fortsætter dagen egentlig bare sådan, altså, ja. Og så sidder jeg slet og mails, tror jeg. Altså, noget så ligegyldigt som øhm, det. Og så går tiden ligesom bare, at jeg har tullet rundt, og så på et tidspunkt, så går det op for mig, at, at han skulle have været hjemme for, altså, at der er gået halvanden time, og ikke tre kvarter. Øhm, og det undrer jeg mig meget over, og bliver med det samme meget bekymret. Øhm, så jeg skriver til, øh, altså først prøver jeg at ringe til ham, og får bare hans, hans telefonsvarer. Øh, og jeg, altså, jeg begynder allerede der at kunne mærke, at der er et eller andet fuldstændig galt. Øh, også fordi jeg ved, at han, altså, at han vidste, at jeg er meget altså, ja, bekymret af natur, så jeg tænkte, at han ville nok have fundet en eller anden måde at komme i kontakt med mig på, hvis hans telefon var gået ud, eller hvis hans motocykel var gået i stykker, eller sådan noget. så jeg prøver at skrive til hans kæreste. Min forældre, de er skilt. og hun siger, at hun er heller ikke hørt fra ham. Og synes også, det er lidt underligt. og siger, at hun nok skal skrive, hvis hun hører fra ham, og at jeg da også gerne skrive, hvis jeg hørte fra ham. Og så prøver jeg at ringe til min mor. De var stadig rigtig gode venner, efter de blev skilt. Øhm, og hende kunne jeg heller ikke få fat på. Og da jeg ikke kunne få fat på hende, så tænker jeg med det samme, at det er fordi, at hun er ude og identificere hans lig eller sådan noget et eller andet sted. Øhm, hvilket også er en ret... Yeah. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har fået den. Jeg har meget meget markabere tanke. Men du får den tanke, eller no? Jeg får den tanke. Er det sådan en de værste anelser-tanke? Fuldstændig, ja. ja. Øhm. Og så prøver jeg at få fat på min mors kæreste. Øh, ja, altså, Han får jeg heller ikke fat på øh, lige med det samme. Øh. Og så prøver jeg at ringe til... Jamen, jeg ved ikke, jeg vandrer bare sådan fuldstændig hvileløst rundt i mit hus og skriver til min daværende kæreste, at altså, min vej er kommet hjem, og jeg synes, det er vildt underligt. meget bekymret. Øhm, og jeg kan huske, jeg tror, jeg prøver at sidde og spille et eller andet spil på min mobil, øh, for sådan at prøve at fjerne mine tanker, og det er bare, altså sådan en del overhovedet ikke. Øhm, går bare sådan rundt og sætter mig forskellige steder i huset, øhm, og så øh, på et eller andet tidspunkt, så ringer min mors kæreste mig op, øh, og jeg spørger sådan, har du set min mor? Øh, og har du, altså, har du hørt noget om min far eller et eller andet? Øh, og jeg kan høre, at altså sådan, der er et eller andet i hans stemme, men han siger ligesom, at nej, din mor hun er bare nede at træne øh, og et eller andet. Altså, jeg, tror, jeg kan ikke engang huske, om jeg sådan, snakker med ham om, om min far. Jeg tror bare, jeg har spurgt, om, om han har set min mor. Og så når jeg lige at blive sådan lidt øh, altså, rolig igen, fordi sådan, okay, min mor er ikke ude og identificerer min fars liv. Hun er nede at træne. Øhm, og lige efter jeg har lagt på ved ham, der får jeg fat i min mor øh, som ja har set at jeg har ringet øh, og øh, jeg får ligesom snakket med hende om at jeg er bekymret og jeg ikke har hørt fra ham og hun siger, at det kan være hans, altså, hans motorcykel er sikkert gået ud et eller andet sted, og jeg kan lige køre rundt øh, og, og lige se om han står et eller andet sted eller sådan noget øh, Ja, og så er jeg ligesom bare i venteposition igen. Øhm, og min daværende kæreste kommer over, øh, fordi han kunne mærke, at jeg var bekymret, og så venter vi ligesom bare. Og der er et eller andet inde i mig, der også bare forventer, eller sådan, jeg, jeg venter hele tiden på, at det er min far, der kommer ind i indkørslen, at jeg kan høre lyden af sådan jamen, dæk på, på det, der er øh, Eller det er politiet. Øh, og det, der så sker parallelt med alt det her, det er, at at min far, han efter han har skrevet, vi ses til mig, øhm, kører fra sit arbejde i Kolding. Han var læge på sygehus. Øhm, og så, ja, der er vagtskifte, og han kører afsted, og han når måske sådan noget 300 meter væk fra sit arbejde, øhm, hvor han så, der er myldretid, og han holder i, altså, altså rødt lys. Øh, i en lang kø øh, og holder sig lige et sted hvor vejen ligesom sådan svinger en smule øh, og han holder op ad bakke og så kommer der en modkørende som får et ille befindende som simpelthen bare kører frontal ind i ham så han dør på stedet øh, så alle dem der også holder i den her kø er alle hans kolleger som lige har, har haft vagt med ham så de er de første på stedet til sådan at tage hjelmen af ham, og der er nogle af dem, som senere har fortalt mig, at de så ham altså så ham flyve gennem luften. Så man kan jo snakke om, hvis, altså, hvis der var nogen, der skulle have været på det sted, som kunne have været kompetente nok til at prøve at genopleve ham, så skulle det være en hel, et helt dusin læger og sygeplejersker. Øhm, ja, jeg tror, at jamen, de prøver at genopleve ham på stedet, og han kommer med en ambulance, der også tilfældigvis kørt forbi, og transporterer ham op tilbage på hospitalet og på sygehuset, øh, hvor de prøver at genopleve ham. Og det, det ved jeg faktisk ikke så meget om, den proces. Jeg har snakket med hans kollegaer efterfølgende, som også har vil fortælle mig mere detaljeret, øh, hvis jeg havde lyst til at vide det, hvad der egentlig skete der. Hvad havde du det? Øh, ikke på daværende tidspunkt, tror jeg, men jeg tror gerne, jeg ville vide det på et tidspunkt. Ja, jeg kan, jeg kan godt finde på at spørge dem. Altså, nu her, tænker jeg. Jeg tror ikke, det er noget, jeg har... Det ikke det, der har fyldt så meget, fordi han var død. Øhm, og det er altså sådan noget, der også har været underligt, og for at vide efterfølgende er også, at på trods af, at det er hans nærmeste kolleger, og dem, der lige... Altså, han ryger op til alle dem, der lige er mødt ind, øh, så er det først, at de ligesom har erklæret ham død, at der er en, der siger, at er det ikke næst? Fordi de har ikke kunnet se, at det havde været ham, og ikke fordi han har været sådan særligt lemlæstet eller noget. Øh, han har egentlig altså sådan, han havde nogle skræmmer og var måske sådan, ja, forslået og lidt sådan, ja, ja, han var medtaget. Øh, men man kunne godt se, at det var ham. Men der var bare noget, ved ham, der gjorde, at, at det var ikke ham længere, at han var bare en skal, at det der var ham, det havde ligesom, ja, forladt hans krop, hvis man altså snakker om sjæl eller noget. Så det der sker, er, at de jo ligesom identificerer at det er ham. Og i det crowd er der en af mine, altså min fars kollegaer, som er gammel vennepar. Så han tager ud øhm, til min mor For at finde min mor Hvor hun så ikke er hjemme Fordi hun er hjemme at træne Så han får fat på min mors kæreste øhm, og jeg er, altså, Han har lige fortalt det til min mors kæreste Da jeg får fat på min mors kæreste Så da jeg har ham i røret Der har han lige fået at vide at, at jeg har mistet min far Men han kan ikke sige det til mig Øhm, og det må virkelig også have været en underlig situation for ham. Øhm, ja, og han kan ikke få sig selv til at sige det til min mor, så de kontakter min fars kollegas eks-kone, som er min mors rigtig god veninde. Det er sådan, Men øhm, så tager de ud og henter hende ved træningscenteret. Så jeg når at få fat på min mor, lige inden hun får det at vide, hvor hun stadig er meget bekymringsløs. Øhm, ja, så jeg, ja, og mens det, mens det sker, så er jeg jo ligesom bare derhjemme, øhm, og jeg sidder bare med min daværende kæreste inde i køkkenet, med ryggen til, øh, til entréen, og føler ligesom bare, siddet der i en evighed, øh, da jeg så bare lige pludselig kan mærke, at, at hele køkkenet er, jeg føler, det er fyldt med mennesker, og jeg kigger mig sådan tilbage, og så kan jeg se, min mor, og jeg tror, hun er den eneste, jeg sådan registrerer, at hun er så kommet sammen med sin veninde. Øhm, og jeg kan bare se på hendes ansigt, øh, at den er helt galt, og jeg spørger hende, nej vel, og så ryster hun bare på hovedet. Og så, ja, kommer den der ja, følelse af bare at ville gøre, altså, ville gøre alt om på en eller anden måde, og ville kunne spole tiden tilbage, og Følelsen er vel kravlet ud af sin egen krop. Øhm. Når du siger, at gør alt om, fordi du har, jo ikke, du har jo ikke indflydelse på, hvad der er sket, Nej. så øh, søger du tilbage sådan en, at du ønsker, du har sagt til, at man ikke skulle tage på arbejde, eller, eller hvad er det for en følelse? Jeg ved, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at det er sådan, følelsen af ikke gerne at jeg ville spole tilbage, for jeg tror først efterfølgende, at jeg sådan har tænkt over, øh, altså, at jeg, altså, jeg har også følt skyldfølelser over, at han lod bilen stå hjemme, sådan så hvis jeg kunne, altså hvis jeg blev ringet op øhm, og skulle på arbejde, at så kunne jeg låne den. Altså, sådan, det var heller ikke unormalt, at han også bare tog motorcyklen, fordi han elskede at køre på den. Øhm, det har jeg altså sådan jamen, tænkt mig over alle de der hvad nu sig, der bare har knækket mig fuldstændig fordi så har jeg følt, at jeg har levet i en parallel virkelighed, hvor at jamen, i den anden virkelighed, hvor han tog bilen, der skete det her ikke. Eller hvad nu, hvis jeg havde ringet til ham, i stedet for at skrive en besked, så var han måske lige kommet 30 sekunder senere afsted. Øhm, ja, men så jeg sætter mig ligesom bare, og jeg kan bare huske, at jeg skriger, og råber nej og... Øhm, Ja, jeg ved ikke, det er meget primalt, føler jeg, og sikkert også meget naturligt. Æm, og min mor, hun kommer hen til mig og holder om mig, og hun er også bare, jamen, jeg kan ikke engang beskrive hendes blik, det er bare sådan fuldstændig tomt, Æm, og hun kan slet ikke bære det, fordi altså, sådan, det føler hun jo ikke, vi fortjener, og det fortjener, altså ved hun endnu bedre, at det ville min far heller ikke have ønsket for os altså om noget. Øhm, ja. Og så øh, kigger min øh, mors veninde Som også er børnepsykiat Og så kigger hun på mig Og min mor sådan, tager sig i hænderne Og siger Nu skal Lærke have dig at vide, Som er min lille søster øh, Fordi hun boede ude på det her tidspunkt øh, Og min mor hun ryster på hovedet Og jeg kigger på hende Med sådan en meget fast blik og Kan jeg huske at jeg bare sådan, Det skal ske nu Altså, Du kører ind Og så fortæller du det til hende Øhm. Og så tog de afsted øh, De to kvinder ind for At finde min lille søster Og så hentede de hende med hjem øhm. Og jeg har bare levet på sofaen Og gloet i luften Altså Hvad følte dig der? Var det tomhed? Var det afmagt? Var det dårlig samvittighed? Hvad, hvad indeholder du? Når du ligger på sofaen og kigger ud Jeg tror det står meget stille Altså jeg tror slet ikke at min nærne har kunne begribe på det tidspunkt, hvad der egentlig er sket. Øhm, det er lidt surrealistisk. Meget. Ja. Øhm, og ja, altså også bare imen, generelt set alting har fået, altså i, i perioden efter. Det er, når man sådan, altså, når jeg kiggede ud på verden, eller bare alting havde fået sig en anden nuance. en anden altså, et andet skær. Det var som om hele verden sådan havde var, var blevet drejet i en eller anden prisme eller sådan noget, havde fået et filter hen over sig, hvor der var ikke noget, der der lignede sig selv, og der var ikke nogen sange, der gav mening. Der var kun sådan de få, der sådan omhandlede det, som jeg kunne relatere til lige nu. Har du sat ved tro på, at det skete? På det tidspunkt? Ja. Øhm. Du siger, at verden er fordrejet, og, og, og er det sådan en surrealisme, der godt det nærmest det ikke er til at begribe? Ja, det tror jeg. Også bare, im altså sådan... Han var jo lige her, -agtig, og han virker stadig så jamen, præsent på det tidspunkt. Og det er også bare, altså sådan, jeg tror, der går lang tid, før jeg ikke forventer at høre lyden af de der dæk ud i indkørslen. Øhm, men noget, der hjalp rigtig meget, tror jeg på længere sigt, øh, var, at, øh, at vi tog og så ham i kapellet dagen efter. Øh, jeg nåede at snakke med, øhm, jeg havde en veninde, der også mistede sin mor meget pludselig tre måneder for inden, så vi havde ligesom lige altså allerede været, altså været i kontakt med, med død og med, med hele den proces, der ligesom følger. Øhm, og han havde været med til hendes bisættelse, og min lille søster havde sunget i, deres, altså i kirken, og at det var bare meget, meget, meget surrealistisk. Men jeg spurgte hende omkring det der med at se en død. Og hun var sådan, det bliver du simpelthen nødt til at gøre. Og det er jeg bare så taknemmelig for. Hvorfor? Øhm, jamen fordi jeg tror, det, det gjorde det. Det virkelig gjorde det. Øhm, og jeg kan ikke. Altså jeg tror slet ikke, jeg kan forestille mig, hvordan min soveproces ville have været, hvis jeg ikke havde set ham. Øhm, men det var jo sådan en meget voldsom oplevelse. Øhm, og det var jo som, at, altså vi kørte jo så til Kolding dagen efter, hvor han... Altså det var som at skulle over besøge ham på hans arbejde, bare på bagsiden. Øhm, og vi kørte forbi det sted, hvor han, øh, jamen, hvor han døde, øh, og gik også op og så det, efter vi havde været inde og se ham. Øh, og det var også altså, voldsomt, fordi det blev meget virkeligt der. Man kunne se skræmmerne på asfalten, og øh, der lå små stumper fra hans motorcykel, som jeg også sådan samlede ind og stadig har liggende et eller noget sted. Um, og folk havde lagt blomst og sådan noget. Um, det var meget fint. Og for, er du glad for, at du gjorde det? Det er jeg meget. Og hvad um, var det med til at gøre for dig? og ligesom, se det. Var det med til at gøre det mere virkelig Ja, det tror jeg. Ja, Jamen, også, også for sådan at... Um, at forstå at det, det, det? Ja, det, altså forstå det, men også at få det visualiseret på en, en mere konkret måde end i mit hoved, fordi jeg havde bare... Da jeg havde fået at vide, at han var død, der havde jeg ikke fået at vide, hvordan andet end at, at det var et trafikuheld, og at han var blevet påkørt eller noget. Og der havde jeg forestillet mig, at der havde været meget mere fart, at det var ham, der var kommet rundt i et sving ude på hovedvejen, sådan tæt på motorvejen eller noget, og så havde de bare, altså at det havde været meget mere voldsomt på en eller anden måde. Øhm, men det der er sket, er, at han er holdt stille, altså, og der er nogen, der er kørt ind i ham, og der er ikke nogen, man har kunne give nogen skyld til overhovedet. Øhm, ja, og han er død på stedet og han har ikke følt nogen smerte øhm, det håber altså, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne tro på øhm, og at han ikke har noget at tænke over det og at han øhm, ja, altså generelt set der tror jeg bare at han pikede ret meget i sit liv lige så jeg håber at han tænkte på at han skulle hjem og grille med, med mig eller sådan noget. Altså, øhm, Ja. De næste par dage, efter du har oplevet den totale tragedie, hvordan, hvordan går det Jamen, dagen efter, øh, altså den fjerde, der er vi så over at se ham øh, i kapellet. Og, øh, og det, er, altså det er jo en af hans kollegaer, der ligesom er der for at sådan åbne døren, og det er første gang, jeg ser øh, min fars kæreste Øh, siden han er død. Øh, og der er generelt set bare mange mennesker, hans forældre og hans søskende og også nogle højskolevenner. Og, ja. øh, og der aftaler jeg med, eller min lille søster aftaler med min mor, at hun går ind til ham først og ser hvordan han ser ud. Øh, og så bagefter kommer hun ud og forklarer for os hvordan, hvordan han ser ud. Øh, så hun går der ind, og det er jo altså sådan, det der med at, at prøve at forestille sig, at min far ligger derinde på den anden side af de her skydedøre. Øhm, skydedøre, det. Ja, måske var det helt almindelige døre. Øhm, men det er ikke ham der ligger derinde. Øhm, meget meget meget surrealistisk tanke. Øhm, men hun går der ind, øhm, og jeg står sådan lidt væk fra døren, og hun kommer ud igen og siger øh, far han ligner ikke sig selv tror jeg han siger øh, at han er han er forslået og han er sådan altså lidt skæv nogle steder øh, at det var sådan et slag mod hovedet og sådan nakken øh, og han har skræmmer sådan lidt på armene og lidt i hovedet øh, men ellers så ser han fin ud øh, jeg kan faktisk ikke huske, om hun siger, at han ligner sig selv eller ikke. Øh, men så vælger jeg at gå ind først, og jeg kommer ind og ligger altså går ligesom ind til det der er øh, og på vej over på venstre side hvor at min faster, som står på den anden ligesom siger, Ej, kom herover han ser bedre ud fra højre side, øh, så jeg går højre og det er også bare altså, sygt syd og der ligesom møder en men man kigger bare lige op i hans næsebord, og det er bare sådan, det er, altså, der er ikke nogen, der er særlig flatterende øh, fra den vinkel. Man kommer hen, og stiller mig ved siden af, øh, står sammen med min mor, og kigger på ham. Og til at starte med, synes jeg bare, at han ser helt vildt uhyggelig ud. Øh, og begynder ligesom også bare altså den der helt primale øh, ja, lave hun lyde igen, altså håber nej, og hulker på den måde. Øhm, men hvor min mor så begynder at, at beskrive, altså, hun begynder sådan at pege og øh, sige, se, det er, det er far's næse, og det er far's øre, og hans øjenparti. Og og hjælper det? Det hjælper. Jeg kan mærke, at jeg bliver mere sådan. Jeg bliver mere rolig, fordi så er det jo bare ham, men så rammer den tanke mig så er det jo ham, der ligger der. Øhm, så. Ja, meget øh, splittet. Fred, hvor gammel er du her? Ja, det sad jeg også lige og regnede på, forleden jeg at jeg må være 20, tror jeg. Og hvad gør det ved en 20-årig at se sin far ligge, øh, ligge der? Det er et meget stort spørgsmål. <laughs> um, altså, det, ja. Jeg tror, um, jeg tænker meget over, jeg ved ikke, om jeg tænker over det lige i det øjeblik, men det, der i de dage, der kommer til at fylde meget, er, Jamen han kommer ikke til at være der, når jeg får børn. Øh, når jeg skal giftes. Hvordan skal jeg så fylde mig op af det skide kirkegulv? Øh, og bare ja, alle de store ting, men også bare alle de små ting. Øh, der var lang tid efter, hvor jeg, også, altså, når jeg var ude og købe julegaver eller sådan noget, tænkte over, jamen, Nå, hvad skal jeg så give til min far? Nå, nej, vent. Æh, at man blev sådan slået tilbage igen. Æm. Det kan jeg godt huske. Jeg husker min første IKEA-tur. Efter ja. min mor døde. Ja. Det, det er de der steder, hvor man mangler sine forældre. Ja, hvor de virkelig slår ind, Og så står man og græder ude i IKEA ude ved sådan en svenske møbel. Ikke? Ja, typisk. Til, ja, det er virkelig de der, det er sjovt, hvordan de tidspunkter bare rammer ind ekstra hårdt. Både de små og de store, som du siger. Øh, nej, men der skete nemlig det, mens jeg var inde ja. øh, ved min far, da jeg så ham i kapellet, at jeg, sådan, jeg ville gerne røre ved ham, eller jeg ville gerne sådan, holde ham i hånden, men var også bange for, hvordan det ville føles, fordi man har hørt om, at de, altså, de, de døde, de er kolde, og sådan lidt, altså, ikke pappmaché, hvad hedder det, mannequin-agtige. Øh, men jeg valgte så at sådan, tage ham i hånden, Øh, og det, det var det mest syrede nogensinde, fordi det var som om, at, at der var en eller anden ro, der sådan sænkede sig inde i mig, da jeg altså, så snart jeg sådan holdt ham i hånden. Øhm, Hvorfor? Så, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er som om, at han, at han på en eller anden måde har. Altså, jeg vil gerne tro på, at han på en eller anden måde har været der i rummet sammen med mig øhm, og prøvet at berolige mig det var. Det var virkelig en vild oplevelse. Og vi stod derinde altså i lang tid, og stod der sammen med min mor og min lille søster, og min mors, eller min fars, kæreste. Og jeg kan huske, min lille søster sagde en hel masse ord, som bare var så fine. Og ja, så var det en bisættelse, jeg tror jeg nu er tid efter, som bare var helt vildt overvældende. Jeg kan huske at sidde op foran kirken og ikke kiggede tilbage. Øh, og så da vi skulle løfte kisten ud øh, og rejse os op, så er der bare fuldstændig proppet. Øh, ja, og kigger tilbage, efter vi ligesom har sendt ham med røstvognen, og der er bare folk, der har stået ude foran kirken. Og ja, det er altså, så rørende at se så mange mennesker. Ja, jeg øh, ser, ser du sidder smiler. Ja, jeg tror bare. Det betyder ja, noget. Det betyder virkelig noget. Ja. Øhm, jeg har generelt bare meget stolt af min far, eller sådan så meget op til ham. Jeg var bare pisset sig. Øh, ja, og, og se at der var så mange, der holdt af ham, øh, og jeg ved at han holdt af så mange mennesker. Øh, det var bare utrolig rørende. Øh, og så er det selvfølgelig siger til hende, når man vælger alle de bedste sange til besættelsen, når man så vælger at tage på højskole et års tid efter, og de så bare alle sammen vil synge de sange, der Nej, ja. det var også sjovt. Det gjorde jeg også. <laughs> jeg kan huske, vi, vi sang Du kom med alt, hvad der var dig. Yes, been there. Ja, ikke? Og så sidder man år efter, måske en kortere tid, og så sidder man og skal synge den, og folk de sidder og smiler, og man sidder og bare tænker, det er sådan genlæv traume. travme. Mm. Nej, ja. hvor vildt. Det prøver du også. Ja, Lige præcis den der sang, altså sådan nogle lyse nætter, ja. som jo også bare er en altså, kæmpe højskolebanger. Ja. Men det så bliver man også hærdet, altså man får den sunget, og så nogle gange så rammer det lige en. Men øh, jeg er også glad for, at jeg har fået dem sunget så ofte efterfølgende. Ja, det går, det går op for en, hvor smukke de er efterfølgende. Ja, præcis, men der var en grund til, at man valgte dem. Ja, altså ja, jeg havde ikke tænkt mig at vælge dårlige sange til min fars bidsættelse. Altså. Så du husker ja. det som en, et smukt punktum? Det gør jeg helt klart. Ja. Det synes jeg er meget overvældende med alle de blomster, der blev lagt efterfølgende. Og, jamen, altså, sådan, vi bad også det igen tilbage til hende, min veninde, der mistede sin mor kort tid for hende. De havde ved hendes bisættelse valgt at bede folk om at donere til en konto til min veninde, i stedet for at, at købe blomster for eksempel. Og det fik min far bare sådan lige af... Altså sådan lidt en flyvsk tanke, sagt, ej, det er godt nok en god idé. Og så var vi jo heller ikke i tvivl om, hvad det var, vi skulle gøre. At det var som om, der var mange ting, han sådan er omveje og til at, at sætte ord på. Øhm, altså, hvor det lige pludselig blev relevant. Øhm, og til den her bisættelse, der inviterede vi så også folk hjem bagefter. Til sådan, det måske er jo nok at kalde det en havefest, men altså... Øh, hvor vi havde bagt øh, æble, crumble, kage øh, og så ved, sodavand og sådan noget. Og det var så syret, at fordi nogle måneder for inden tilbage i januar, der øh, fyldte min far 50. Øh, og der holdt vi. Øh, der havde han lagt et forsamlingshus, og havde inviteret folk til stor fest. Øh, og han havde. Øh, det, var, det er bare sådan et dejligt minde, men han havde bare købt alt, alt, al for meget ind. Han havde selv kørt, øh, han var selv kørt til Tyskland, og så sådan en skala-forhold, der havde han købt. Altså til natmad skulle vi have hotdogs, der havde han købt ikke bare en af de der XXXL-restede løgn. Han havde købt tre, og det var sådan nogle, vi stadig fandt i skabet om to år efter eller noget. Men samme skala havde han købt drikkevarer, og det blev overhovedet ikke drukket op, altså, til den fest. Øhm, så de drikkevarer, vi serverede til den bisættelses efterspil og noget. Øhm, det var det, han selv havde købt. Øhm, jeg tror da, der var mere tilbage efterfølgende. Det var helt absurd. Øhm, men det var så vildt at se, hvor mange der altså, hvor mange der kom, og hvor meget rørende, og, og underligt at tænke på, at nu kan jeg mærke, at, at jeg havde været i stand til at socialisere mig, til sådan en arrangement. Øh, jamen, arrangement, ja, efter noget så traumatisk er sket, at man kan håbe ligesom bare... Det lyder som om, det var din fars hånd. Meget. Det var det helt klart. At han var bare en meget, meget, meget social menneske og kæmpe, kæmpe jahats menneske. Er der et før og et efter? Det er der naturligvis. Men er der i din sindstilstand? Du er, nu har I haft bisættelsen, og det, var, det har været rigtig, rigtig smukt. Mange bliver ramt af sådan en tomhed bagefter. Når man har sådan overstået det praktiske. Og hvordan har du det? så altså efter besættelsen? Eller sådan i dagene efter, ja. I efter. Øh. Det kan jeg næsten ikke huske. Øh. Jeg, tror, jeg tror, det er der, jeg for alvor lægger mærke til, at verden ser anderledes ud. Jeg tror, jeg går rigtig mange ture. Løber meget så vidt jeg husker, det gjorde han også meget så det følte, altså der følte jeg også at jeg sådan kom tættere på ham på den måde øhm, er meget ude ved vandet og kaster med sten øh, sidder meget og laver puslespil og lytter til, til den her podcast øhm, og snakker med folk snakker rigtig meget hele tiden øhm, og jeg synes altså morgenerne var det værste jeg synes der var, altså, der, der var sket også et skifte mellem, at nætterne, der var jeg så træt af sådan og græde. Altså der var jeg bare så udmattet, at der var det nemt nok at falde i søvn. Og der var verden ligesom også mørklagt, så jeg behøvede ikke tage stilling til den. Og så om morgenen, der er de første tre sekunder, nåede jeg stadig lige at tro, at det bare var en unddrym. Og så vågner man op til virkeligheden, og så kører den samme mølle igen. Øh. Og så på et tidspunkt ventede der at man ligesom kunne se frem til en ny dag, hvor solen skinnede igen. Og man kunne stå op og leve sit liv igen. Og i den periode, hvordan har du det? Er du desparat efter at få det bedre, eller svælger, altså er du i sorg eller hvordan? Jeg tror, jeg er meget i sorg. Ja. ja, helt klart. Jeg skriver rigtig meget i en bog til ham. Med det ja. samme bagefter? Ja, ja. ja, det tror jeg faktisk. Ja. Hvordan kan det være? Er det fordi, det er bare naturligt? Jeg tror, det. jeg finder ud af, at det er en måde for mig at få, altså få afløb på. Altså, I stedet for, at det ruminerer op i mit hoved, så kan jeg få det ud af min krop og ned på skrift. Øhm, og så tror jeg også, jeg tænker det som, eller jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det på, den, på det tidspunkt, men som en form for arkivering, at <laughs> hvis jeg på et eller andet tidspunkt glemmer, hvordan det nu var på den, altså på den tid, så kan jeg altid gå tilbage og læse det. Eller hvis jeg, når en jeg engang får børn, bliver, altså jeg kommer jeg i tvivl om nogle detaljer eller noget, så altså kan jeg altid gå tilbage og læse. Øhm, men jeg har lidt læst tilbage i min bog faktisk, fordi, altså endnu. Øhm, og det, jeg, jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror måske, det vil være lidt intenst. Øhm, lidt ligesom at være her. <laughs> ja. Jeg ved, i, i sovegrupperne i landet over, specielt hos børn og unge der skriver man jo netop brev. Ja. Øhm, og der er den sidste øvelse, at man netop skulle læse de der brev igennem. Ja. Og det er meget specielt. Ja, det er For det rummer så rendyrkede, autentiske beretninger og følelser. Mm. Men også, jeg tror, hvis, hvis du giver det tid af dine brev, så rummer det også en kronologi, og du kan følge dit soveforløb. Det i en efterfølgende tid, hvordan, og nu siger jeg ikke din næste så nu tænker jeg sådan, det næste par måneder og sådan, hvordan, er der noget, der, altså, hvordan ændres dit liv der? Eller fortsætter du i samme spor, eller hvordan? Jamen, øhm, i løbet af efteråret, der, øh, der genoptager jeg mit altså, arbejde i, i børnehave. Øhm, og tror egentlig bare, at jeg synes, det er rart at få, altså, få en hverdag op og køre igen. Man kan stadig mærke, at jeg er sådan ret meget i undtagelsestilstand på en eller anden måde, så jeg er stadig lidt lidt frakoblet fra verden. Øhm, men så, ja, så gør jeg så det, som jeg tror har været noget af det bedste, jeg overhovedet kunne gøre, det var at tage på højskole øhm, i foråret 20, hvor vi så blev sendt hjem på grund af corona, men det er en anden detalje. Øhm, men der, øhm, det var simpelthen sådan en vild oplevelse. Øhm, der var lige de to første uger, som bare kørte som sådan et -tog, som du ikke kunne stige af, og så nåede du lige at lande, og så kunne du lande i, hvordan du havde det, og rent faktisk mærke, Gud, okay, jeg er stadig ked af det, og så kunne jeg bryde sammen. Øhm, men der havde jeg bare så mange gode mennesker omkring mig, som jeg kunne snakke med. Øhm, og jeg var der også, da der så var årsdag for min fars død. Øhm, og det var bare, jeg ved ikke, hvordan jeg havde forestillet mig, at jeg ville have brugt den dag, for jeg overvejede at, at tage tilbage til Fyn. Øh, at være sammen med min lille søster, min mor og min fars kæreste. Og øh, besøge graven. Men jeg valgte at blive oppe på højskolen, øh, fordi at jeg også tænkte, jamen, hvad ville han have ønsket, at jeg lavede? Øh, og han ville selvfølgelig ønske, at jeg var der og var glad og gav Max gas. Øh, hvilket har, været, altså, det har generelt været svært at leve op til det der med, hvad ville han, han have ønsket? Han ville selvfølgelig ønske, at jeg var glad. Men nogle gange har jeg også haft brug for at bare være ked af det. Øh, men den dag endte jeg med at jeg endte med, altså, havde en almindelig fed højskoledag med klatring og alt muligt. Øhm, og så om aftenen så endte jeg med at sidde med en fakkel i min hånd nede på <laughs> nogle pontonger nede ved vandet øh, sammen med hele min husgruppe. Og så endte jeg med at sidde og fortælle om ham i halvanden time, det, hvor de bare lyttede. Altså, og jeg det havde billederne fuldstændig. Og ja, ja, ja, nu sidder jeg også bare og smiler, for jeg kan slet ikke komme over, at det var noget, altså at det endte med at blive sådan. Øhm, jeg havde også en vanvittig oplevelse med, også på højskolen, hvor vi havde en café-aften, øhm, hvor jeg valgte at læse noget op, som jeg havde skrevet, ikke i den dagbog der, som jeg havde skrevet til ham, men nogle sådan lidt digte som bare lyder syret, strømmet ud af mig sådan i tiden efter. Øhm, og der læste jeg noget op, øh, og det var sådan en vanvittig oplevelse. Fordi jeg tænkte først, det er nok bare for min egen skyld, jeg læser det her op. Og det er altså for ligesom at kaste mig selv ud på dybt vand på en eller anden måde. Øh, men så læste jeg det også op for, og gik det op for mig, mens jeg sad der. Altså, at der formentlig, eller forhåbentlig, var andre, der kunne bruge det til noget. Øh, og jeg kunne høre, mens jeg læste det op. Jeg formåede at læse det op uden at græde på noget tidspunkt. Øh, og, øh, og der blev bare helt stille, og jeg kunne høre, at der var nogen, der sådan, jamen, sad og snøftede lidt, og nogen, der også lige blev nødt til sådan at gå lidt ud. Men så da jeg var færdig, der var der bare stående applaus, og det var, jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og der er en, øh, en i forsamling, der ligesom havde optaget det hele, øh, uden at jeg vidste det. Og det har jeg hørt efterfølgende, og det er meget meget som at og være tilbage i det igen på en eller anden måde. Fordi jeg kan sagtens huske, når jeg hører de ting, jeg har skrevet, så kan jeg sagtens huske, at jeg har haft det sådan på det tidspunkt. Øh, og det har virkelig bare været altså, et mørkt sted. At være øh, men sindssygt også, også, at vide, at man er kommet på den anden, eller kommet på den anden side af et andet sted nu. Det lyder utrolig måde, eller at, at være så åben og inkludere din sorg, altså foran andre, fordi en af de ting, Panilla og jeg tit bliver spurgt om, det er, hvad man skal gøre, når man starter et nyt sted, efter man har mistet, og skal, om man skal fortælle det, eller om man skal gå ind med det. Du åbnede op. Ja, altså på højskolen, der kunne jeg godt mærke, det var jo jamen, så lidt over et halvt år siden, at jeg mistede på det tidspunkt, jeg startede i januar. Øhm, der var det jo det første, jeg havde lyst til at fortælle om mig selv, det var det, der kom næste efter mit Altså, mit navn jeg hedder Freja. Jeg har mistet min far. Øhm, men da jeg startede på universitetet sommeren, altså, ja, efter jeg stoppet på højskole, der var det ikke det første, jeg havde lyst til at fortælle til folk. Og jeg har faktisk ikke rigtig overblik over, hvem for mit studie på nuværende tidspunkt, der overhovedet ved det. Øhm, så det tror jeg, altså, at det har føles som en meget sådan organisk proces, øhm, at det ligesom har ændret sig. Øh, og at på et tidspunkt, så er det så presserende for mig, at nu har jeg brug for at fortælle det her til dig, fordi ellers så føler jeg at du kender mig ordentligt, hvis jeg altså først er blevet tæt med nogen. Jeg møder dig faktisk ret hurtigt efter du har mistet. Ja, det gør du. Helvende måned? Det tror jeg, ja. Til en kafé. Mm. Og der vi lige snakkede om det inden den her, vores samtale her i podcasten, der kan jeg godt huske det, når du, da du nævnte det. Og jeg mødte jo en, en person, der var slået i to og var revet. Og jeg kan huske, at det var, det var helt specielt, for jeg havde, jeg, jo, jeg kommer fra Kolding, og, har, og havde hørt om din fars øh, ulykke. Nu er det gået ja, to år tre måneder, siden vi mødtes dengang. Har du forandret dig? Øh, ja, det synes jeg, jeg har. Ja, hvordan? Øhm, øhm, jeg tager mig selv i øh, men. Synes det, altså jeg synes det er underligt lige pludselig at kunne identificere sig med når folk spørger hvordan går det ikke bare altid at svare op og ned eller det svinger eller det er fint. lige nu er det okay øh, men sådan rent faktisk at kunne sige jeg har det godt var det sejt ja det er ret vanvittigt og det er jo også jeg synes det er en skræmmende ting fordi det har været noget jeg ikke har kunne identificere mig med i virkelig virkelig, virkelig lang tid øh, Ja, så, og det er, at solen skinner. Altså, sådan, man føler sig ja, meget, meget primitiv, når man også bare altså, kan mærke at ens humør bare er en til en påvirket af vejret. Øhm, men jo, altså, jeg tror også, meget af det har at gøre med, at, at jeg også, altså sådan dengang, jeg mistede min far, der boede jeg øh, alene sammen med ham hjem i, øh, i mit barndomshjem. Øh, der var min lille søster, som sagt, forlød hjemmefra. Øh, så da det hus ligesom, altså mit barndomshjepen blev sat til salg, øh, og det var min base, som lige pludselig var et hjem uden min far. Øh, og det var meget tydeligt, han ikke var der. Øh, så det at jeg har flyttet til Aarhus, har fået min egen base, og startet på studie, og ligesom har mit eget liv deroppe, som han, selv hvis han havde været i live, øh, ikke nødvendigvis havde været så meget en del af, fordi altså, sådan, jeg kan godt studere og bo i Aarhus uden ham. Øhm, det, at jeg har fået min egen base, og det, at øh, det lettede meget mere, end jeg troede, og øh, at mit barndom blev solgt. Jeg synes først, det var ufatteligt svært, og det var en mega hård nyser, og, øh, at skulle tømme det hen over en weekend. Der var så meget lort, og der var så mange ting, som bare... Ja, det var bare en, en hård proces, øh, men det var så godt, at det blev gjort, øh, og det, at, at nu var det ikke, altså sådan, det huset stod tomt i lang tid, og jeg synes, det var hårdt, altså, jeg kunne mærke, at jeg havde stadig meget sådan ejerskabsfornemmelse over det, men det stod tomt, og det var koldt, og det var beskidt, og vi ville gerne sælge det, og det var bare hårdt at tænke på, at det stod der, og sådan, det havde ikke noget liv og varme, Øhm, og nu er der nogen, der har købt det og flyttet ind og jeg har faktisk også været og, øh, og det sådan lidt altså tilfældigt, fordi jeg så, at de var hjemme og kørte forbi, og sådan hende og spørger hej, må jeg, jeg har boet her før jeg må jeg lige kigge øhm, og det måtte jeg heldigvis gerne øhm, og det var så rart at se, at der var nogle nye, der nu tager, altså har taget det til sig og altså giver det liv og varme og sådan har startet et liv, der det føles sådan meget fuld cirkel at det er ikke øh, et hjem øh, uden min far, og det er heller ikke en tom skal, øh, som det har været, mens, øh, mens det er så tomt, selvfølgelig. Men det æh. synes jeg også siger noget om din soveproces, at du kan se det, at du kan se det gode i, at, at livet fortsætter. Ja, helt klart. Fordi når man er aller dybest ned, så har man jo lyst til at sætte det hele på standbart. Så jeg tænker, at det er jo virkelig et til, at du som person også har, har udviklet dig i din soveproces. Mm -hmm. og netop er rykket dig siden, dengang vi mødtes for, for snart to år siden. Nu har jeg kigget lidt på dine... Øh, du har taget nogle ting med, og jeg har lidt på dem. Øh, vil du ikke fortælle, hvad du har taget med? Jo, det vil jeg i hvert fald. Hvad vil du se først? Jeg vil gerne se den bog, du har i hånden. Ja, øh, det er en dagbog, øh, som min far, han har skrevet til mig, øh, som han startede på, før jeg blev født. Øh, som... Først hed Dudens bog, indtil jeg blev født, æ, og så kom den til at hedde Frejas bog. Æm, og der er bare det er de fineste ting, han har skrevet, æ, og der er så mange billeder af ham og af min mor, æ, inden jeg blev født, og af mig efterfølgende. Og... Øh kan jeg, sige? Jeg, er bare, altså, jeg synes, jeg er meget på røven over, at jeg har den her bog. Øh, og det ved jeg, at det er ikke et tilfælde for alle. Øh, og jeg fik den tilbage, altså, da jeg blev konfirmeret. Øh, men havde ikke rigtig læst i den indtil. Jeg kom i tanke om jeg havde den efter at jeg mistede min far. Øh, og det har været sådan, altså det er bare sådan en underlig ting, fordi det er, som om den taler gennem tiden. Altså, at det er, det er en bog, der er blevet skrevet før jeg blev, altså før jeg var til som jeg nu læser i, efter min far, han ikke er her mere. Øh, og i den her bog, der er det bare så tydeligt, hvor, altså, hvor meget kærlighed han havde, og, og også altså, i uanset hvor lille alder jeg så har været, altså sådan, at jeg har også bare været ellevild med ham. Øh, og han har også skrevet ind til min lille søster. Øh, så den repræsenterer den der ubetinget kærlighed, man har for en fremforældre. Præcis. Øh, ja. 100%, og det er, det er virkelig, det er, altså det er personal treat, ja. når jeg sådan lige sætter mig og øh, enten det, hvis jeg lige sætter mig og læser i det, eller så er det så nu har jeg simpelthen brug for at komme ud med noget rent sådan catharsis-wise, jeg har brug for at græde, og nu sætter jeg mig og læser i, i den her bog. Ja. Har du et uh, billede med ham? Det har jeg, ja. Nu skal jeg lige finde Og imens vi, vi ser på billedet, vil du så ikke fortælle lidt om ham, hvem han var? Det vil jeg gerne. Øh, vil, du, vil du have lov til at Jeg vil det? rigtig gerne. Uh, en, du du rækker mig en billedbog, kan jeg sige. Ja, det var en, en bog, jeg fik af, af min mor øh, en eller anden juleaften, hvor hun har, jamen, hun har kaldt den studenterbogen 2018, øh, som bare er billeder af, af mig, fuldstændig lalleglad med studenterhue på. <laughs> øh, ja, Angmas. Jeg ja, du så øh, glad ud. Ja. Øh, ja, jamen, jeg synes det er, Jeg at det er svært, det der med at skulle, og det er jo 100% ikke den første, der <laughs> kunne finde på at sige, men det der med at skulle indramme en, en person, eller prøve at sådan male en person med ord, øh, det kan man jo ikke, fordi der er, et eller andet, altså, der er jo altid noget, der sådan går tab på en eller anden måde. Og det er en US post, specielt når man skal beskrive fantastiske personer. Præcis. Der kommer en til, eller man kommer altid til kort. Øhm, kan man sige. Jamen min far han var efter min mening verdens bedste far. <laughs> øhm, han var altså havde en kæmpe, kæmpe. Altså konstant jeg yeah hat optimisme. Jeg yeah had. Jeg ja, det tror <laughs> øhm, Og altså, ufattelig positiv og meget, meget øh, hvad hedder det? Det modsatte af selvisk, uselvisk. Øh, ufattelig hjælpsom, meget engageret i, i andre mennesker. Øh, han kommer altid sådan af omvej gennem patienter sådan, til at være frivillig i alle mulige steder. Han har været altså, frivillig læge for alle mulige altså, håndboldklubber, fodboldklubber, ishockey, MMA, øh, og har ligesom bare kastet sig hovedkuls ud i de der miljøer, og har syntes, der har været de fedeste mennesker at arbejde sammen med. Øh, og han har altid bare, altså arbejdet har altid fyldt han rigtig meget øh, så man så ham altid derhjemme, sidde med sin computer, men han var altid også nærværende, fordi jeg tror mig at min lille søster har fyldt altså hele hans verden også. Øhm, og så har han bare altså altid nået det hele på den halve tid. Så vi sagde altid, at han var blevet 100 år, øh, fordi han blev 50. Øhm, og det var der bare. Alle dem, vi sådan har sagt det til, har bare været fuldstændig enige. Og alle hans kollegaer, der har været sådan der ikke nogen, der har kør, kunne køre det samme tempo som, øh, som Nis. Øhm, ja, og meget omsorgsfuld, og han løb meget, og jeg synes, jeg sammen er det svært at sådan... Jeg synes, du gør det fantastisk. Jo, tak. <laughs> han lyder altså ubeskriveligt dejlig. Ja, det var han virkelig også. Øhm, ja, og jeg var... Han er et kæmpe, kæmpe forbillede for mig. Øhm, og håber virkelig. Jeg kan huske, at jeg rigtig meget. Øhm, jamen, i de dage efter, eller da jeg sådan begyndte at tænke over de der store ting, han ikke kommer til at være med til. Øhm, hvordan, altså, hvordan skal jeg formå at give det samme til mine børn, som han har givet til mig og min lille søster? Øhm, at det, det er, som om det er en opgave, der ligger på mine skulder nu? <laughs> og hvem jeg skal have børn med. Men øhm, altså, at jeg, jeg bliver bare nødt til, at der er så mange gode kvaliteter, som jeg har lyst til at give videre. Øhm, og har været så taknemmelig for, altså at have hans gener. Altså sådan, tænk, at jeg har fået et stykke af ham. Altså, det er sådan en, en, et omvandrende trofæ på en eller anden måde, øhm, kan jeg føle. Det lyder som om, du har fået i hvert fald mange, hvis ikke alle, forudsætninger for at kunne give det videre. Ja, jeg tror også, altså, ja, jeg tror også netop at, og det er en virkelig underlig ting at sige, men jeg tror efter jeg har nævnt det flere gange over for folket, at, at jeg tror også netop, fordi jeg har haft ham som far, så har han givet mig grundlaget for, at, at kunne altså sådan at jeg er i stand til nu at kunne komme, altså, komme videre eller altså, sig sådan, uden ham. kunne klare mig uden ja. ham også, yeah. ja men hold op på, at jeg stadig savner ham. Og det rammer mig nogle gange, uden at jeg ved, at det er det. Men så mærker jeg efter så jeg sådan, for helvede, det er bare lige det igen. Og så skal jeg lige have det gråt ud, og så, ja. Men så er det fantastisk, at du har med i alle de kvaliteter, han har givet dig. Ja. Her til allersidst, så ved jeg, at du har taget en sang med. Det har jeg, ja. Hvad skal vi høre? Jamen, vi skal høre Everglow af Coldplay, fordi det var Øh, den sang, vi spillede til hans urnevedsættelse. Øh, og det var, altså, jeg virkede sådan en lille smule fjollet at stå der med en lille højtaler ude på kirkegården. Øh, men det synes jeg bare var den helt rigtige sang at tage med i dag, fordi han selv elskede Coldplay. Øh, og vi har været til, var til koncert sammen i parken dengang, og der er et billede af min lille søster og min far og mig, som sådan kigger tilbage, og jeg fuldstændig altså sådan stråler i øjnene, og bare sådan, det er det fedeste i verden. Øh, og han har bare været fuldstændig ekstatisk. Øh, og sangen, synes jeg bare, beskriver så fint, hvordan jeg har det øh, med ham nu, at, at det lyder så klichéfyldt, men at det er som om, at det, at jeg har haft ham, det gør, at jeg nu kan sådan alt, hvad han har givet mig, kan jeg ligesom bære med som et lys øh, med mig resten af livet. Øh, ja. Freja, tusind, tusind tak, fordi du kom i dag. Let har lyttet til, jeg plejede at tro på for evigt Programmet er produceret af BIM til 24-7 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vædvester. Vester. er af Frederik Ludvigs og på Holmen. Tak fordi du lyttede med.